чому мені стало трохи неприємно і навіть незатишно від цього запитання. Ніби я збиралася стати співучасницею якогось потенційного криміналу. Я не перший рік працюю в службі допомоги іноземним громадянам. І ще ніколи ніхто з моїх клієнтів не зробив нічого шкідливого для України. Я не підозрюю вас у сприянні так званому світовому чорному аукціону. До речі, ви знаєте, що це таке? Не знаю, але думаю, що це якийсь кримінальний аукціон витворів мистецтва. Цілком правильно. І ви ж розумієте, наша країна не викупатиме там власне добро, як це роблять заможніші країни. Дивіться, щоб вас не з цією метою. Ви радите мені відмовитись від участі у цьому проєкті? Я не можу вам цього радити. Всі ми заробляємо в житті, хто як може. Але раджу гарненько з'ясувати коло наукових зацікавлень вашого клієнта, його друковані праці, зв'язок з науковими кафедрами – та видавництвами. А не вже справжні мистецтвознавці не можуть бути шахраями? Тільки експертами шахраїв. Можете повірити, я добре знаю своїх колег. Але знаю і тих, хто не продасться ні за які гроші. До речі, ви ж із вашим науковцем їдете до Львова? Звичайно. Тоді я вам пораджую звернутися до Миколи Браницького. Власне, пінзеля для України знайшов саме він. Він урятував його скульптури від фізичного знищення і передав їх до музею пінзеля, де ви побували. Він говорить неохоче, але можливо, коли ви відчуєте довіру до вашого науковця, як, до речі, його ім'я. Мішель Арбріє. Не чула. Але це нічого не означає. Він молодий? Не знаю. Я поки що спілкувалася з ним лише електронною поштою. Якщо чесно, тільки через Пепербаума. Зайдіть до Миколи Браницького. Він може вам багато розповісти. А я бажаю вам успіхів. Ми розпрощалися, і пані Дарина не дозволила заплатити за нашу каву в кафе на прорізні. Пепербаум видав мені на підготовчий період значно більшу суму, ніж давав від клієнтів, які оплачували попередні пошуки. Я мала би платити за все сама. Тим більше ця зустріч була потрібна мені, а не їй. Пам'ятаю, що тоді її жест трохи дряпанув мене. Тепер розумію те, що вона не дозволила мені навіть торкнутися шкіряної теки з рахунком, я підсвідомо витлумачила, як її упевненість у своїй правоті і як недовіру, коли не до мене, то до мого замовника. А з істориків мені влаштували зустріч із самою Тетяною Ясипенко. Вона погодилася зустрітися зі мною на кафедрі у своєму університеті. То була надзвичайно завантажена жінка. До неї повсякчас забігали то студенти, то аспіранти. Мені було незручно, що я забираю час у такої поважної університерки, як називав учених жінок і викладачок один із клієнтів Маріани, який трохи знав нашу мову. Але пані Юсипенко повторювала, що їй самій цікаво трохи поспілкуватися зі мною, адже будь-яка історична проблема породжує інші, утворюючи безмежне поле для досліджень. Я сказала їй, що допомагатиму французькому письменникові працювати над книгою про скульптора Пінзеля і перерахувала нечисленні, достеменно відомі факти. Пані Йосипенко зауважила, що відомо не так уже і мало, і підказала, в який спосіб можна шукати далі. Якщо довідатись, за кого втретє вийшла заміж Маріанна Єлизавета, то можна спробувати простежити його походження та його подальші пересування. Важливо довідатись, чи був третій чоловік Пінзелевої з того ж Бучача, а чи він прийшов звідки ляз. Ці дані можна знайти в Бучацькій метричній книзі. Також можна поцікавитись, хто він був за фахом – того ж ремесла, що й Пінзель, чи з інших міщан. А щодо того, звідки прийшов Іоанн Георг на землі Миколи Потоцького –